Nyolc! Tamási Frank, a Liszt-Ferenc repülőtér egyik termináljának kilátóján könyökölt a korláton, és a vecsés irányából ereszkedő repülőgépet figyelte. Fekete felhők lógtak az égről, s ahogy Frank kelet felé nézett, már egy-egy villám is ketté vágta a látóhatárt. Még nem kezdett zuhogni, de nem sok kellett hozzá, hogy leszakadjon az ég. Ha igaz, hogy a májusi eső aranyat ér, gondolta, akkor itt egy órán belül meggazzagszik mindenki. A Lufthansa A320-asa billegő szárnyakkal küzdött a viharos széllel, néha úgy tűnt, már-már megtorpan az égen, ám aztán valahogy mindig tovább haladt. Egy perc múlva a futóművek keményen földet értek, és egy kisebb elpattanás után a pilóták végre megfogták a gépet. Az Airbus sivítva fékezett, lelassult, majd Tompa orrát a fogadóépület felé fordítva, letért a pályáról. A távolban már látszott egy sokkal nagyobb utasszállító közelgő sziluettje, amely még szintén a vihar előtt szeretett volna landolni. Tamási ellökte magát a korláttól és bement az épületbe. A halban egymást kerülgették az utasok, Frank slalomozva haladt át közöttük. A táblán a Lufthansa imént megérkező berlini gépét jelző sorban megjelent a leszállt felirat. A férfi vett egy bulvárlapot, és lehuppant az egyik kávézóban. Kifejezetten jól érezte magát. Négy nappal korábban történt, hogy Kardos Gitta felhívta, és közölte vele, csütörtökön érkezik Berlinből, de azonnal tovább is akar repülni, ezért csak annyi ideje van, hogy a repülőtéren összefusson Frankkal, és átadja neki a kikevert illatot, valamint megadja a felhasználáshoz szükséges instrukciókat. Tamási agy letette a telefont, már hívta is a megbízót, kis Tibort és találkozott, beszélt meg vele. Az üzletember szó nélkül belement a megbeszélésbe, de amikor az Andrási úti kocsmából leült Tamási asztalához, egy ideig szótlanul méregette a megoldó embert. – Ugye nem vesz Frank? A hájas férfi szuszogva sípoló tüdővel beszélt. – Tehogy is, kis úr! – Nem bízom benned! Tamási megvakarta a fületövét. Nézze, kisúr, ön keresett meg ezzel a munkával. Én elvégeztem. Felvettem a kapcsolatot a nővel, tárgyaltam vele. Pusztán közvetítő vagyok, akire azért van szükség, hogy önt semmiképpen se lehessen kapcsolatba hozni a parfümőrrel. Ha nem kellek, vagy valami megváltozott, most mondja meg, és már itt sem vagyok. Szépen kifizeti a fáradozásomat, és megyek a dolgomra. Kis egy zsebkendővel megtörölte a tarkóját, ahol a zsírpárnák között gazdagon gyöngyözött az izzadság. Kurva meleg van. Frank erre nem válaszolt, de a sőre felett meretten bámulta a megrendelőt. Kis a fejét ingatta, majd állával az ajtó felé intett. És Ismered? Tamási aki járat felé pillantott. Az egyik asszalnál szikár, magas alak ült. Nem dagadtak baljósan az Izmai, nem volt marconal tekintete, de beesett arca, és milyen ülő sötét szeme mégis félelmetes jelenséggé tette. – Kéne? – kérdezte Flegmán Tamási. – Nem feltétlenül – vont vállat kis. – A neve Zsifko? – és? Arkan tigrisei közt szolgált. Szóval egy gyilkos. A helyedben nem beszélnék róla így. Miért? Nem egy csapatban játszunk, kis úr? Nagyon remélem, hogy igen. De ez csak rajtad múlik. Rajtam ugyan nem. Zsifkó jól tud magyarul. Miért mondja lesz nekem? Csak azt akartam, hogy ismerd meg. Minek? Sosem lehet tudni, Frank. Talán egyszer dolgotok lesz egymással. Nem hinném. Tudod, hajolt közelebb bizalmasan, kis. Olyan ritka, hogy az ember egy igazi pszichopatával találkozhat. Nézd csak meg, ahogy ott ül, mint egy vadállat arács mögött. Tamási most már idegesen fészkelődött. Nem térhetnénk rá az üzletre? Kis ügyet sem vetett a közbevetésre. Mert mi más is lehetne, aki egy kórház szülészetérelő aknavetővel, nem igaz? Frank egy szót sem szólt. Kényelmetlenül érezte magát. Kis folytatta. De én képes voltam megszelidíteni, tudod? Csak elegendő pénz kell hozzá, és... Mélyen Tamási szemében hézett. Azt csinálja, amit mondok neki. Bármi legyen is az, nem kérdez vissza. Érted? Persze. Kis reketten nevetve hátrodölt, és felhajtotta a sörét. Egy borítékot tolt át az asztalon. 25.500 euró. Benne van a te ötszázosod is. A fáradozásért, ahogy fogalmaztál. Huszonötezer pedig a parfümőrnek. Kurvára remélem, hogy megéri majd. Biztosan. Mikor lesz meg a cucc? Három vagy négy nap múlva érkezik, kimegyek elé a reptérre, aztán másnap már hozzá is látok. Nem azt mondta, hogy előre kéri a pénzt? Nem tudta átvenni, előbb el kellett utaznia. Így utólag fizetünk, ha már nálam az anyag. Aha, jobb is így, majd informálj. Kis feltápászkodott, és szó nélkül a kocsmából. Zsivkó mindaddig, míg gazdája ki nem ment, Tamásit bámulta, majd felállt, és ő is távozott. Frank felvette a borítékot, és átszámolta a pénzt. Tízezret kivett belőle, és az zsebébe tette, egy ötszázast pedig a zsebébe gyűrt. A maradék tizenöt volt Kardos Gitta tiszteletdíja. Tamási beütött egy számot a mobilba. Bódi Sándor szinte azonnal felkapta. Már vártam a hívásod. Ma éjfélkor lejár a határidőd. Megvan a pénz, Sanyi! Megvan, vagy csak meg lesz? Itt van a zsebemben! Hol találkozzunk? Hungária körút, Burger King, fél óra múlva! Ott leszek, és ne úgy átbasz! Nem szokásom! A vonal megszakadt, és egy órával később Tamási frank tízezer euróval karcsúbban, de felszabadultan lépett ki az utcára a gyors étteremből. Most pedig itt ült a repülőtéren, hogy egy immár kifizetett, 11 éves Porsche Boxster büszke és megkönnyebbült tulajdonosaként elvégezze végre azt a küldetést, amivel megbízták. Kardos Gitta a semmiből termet mellette és leült a karosszégbe. Jó napot! Üdvözlöm, Gitta! Már vártam. Pontos volt a gépem. Tudom, mit iszik? Köszönöm, de most semmit. Mindjárt be kell szállnom. Hová utazik? Genfbe. Miért? Csak megkérdeztem. vállat Tamási. Értem. Nos, térjünk az üzletre, mert tényleg sietek. Jó. A férfi előhalászta a belső zsebéből a borítékot. Itt a 15 ezer, amit kért. Remek, ez pedig a magáé. A nő az asztalra tette egy parányi fiolát, ilyesmiben szokták tartani a parfüm mintákat. Frank határozottan csalódást érzett. A férfi két ujjal óvatosan felcsippentette az alig 5 cm-es csövecskét, Megforgatta, aztán bizonytalanul a parfümörre nézett. Csak ennyi? Nem kólásöveggel szaladgálok, ez bőven elég. Szabad? Persze, a magáé. Tamási lecsavarta a kupakot, amelynek belsejéből egy cseppentő rúd a szintelen folyadékba. Megszagolta a pálcikát, de nem érzett semmit. Beleszagolt a fiolába is, de abban sem fedezett fel érzékelhető illatot. Ennyi? Miért? Mit várt? Legalább valami illata lenne, nem? Van illata? Én nem érzek semmit. Az a jó. Az volt a kérés, hogy a célszemélyek ne vegyék észre, nem igaz? De hát semmit sem érzek. Még mindig nem érti a lényeget, csóválta a fejét az asszony. Éppen az a fontos, hogy ne érezzen semmit, de az érzékeire, az agyára, a körzetére hasson. Aha! Tamási az állát simogatta, és elgondolkodva hümögött. És mi van, ha az öregek sem érzik majd meg? Milyen öregek? Hát, akik nem akarnak kiköltözni. Eddig egy szóval sem említette, hogy öregek? Ha Az lehet. ha megbízóimnak kell, az az ingatlan, mondta töprengve a férfi. Ezek a vén faszot meg nem akarják eladni. Öt öregember egy zuglói társasház utolsó öt lakásában, tudja? Az abonyi utcában, vagy hol. Hogy jön ide a koruk? Hogy már rosszabb a szaglásuk, ugye? Nem az a lényeg, hogy ő mit érez, hanem az, hogy bejut-e a szer a szervezetébe. És ez bejut? Lélegeznek, nem? A nő elvette tőle a fiolát és a cseppentőpálcát. És most, ha megengedi, zárjuk ezt le, mielőtt valaki beleslukkol, aztán mondjuk páris felé félúton, a gépen jön rá, hogy nem akar bent maradni a zárt térben. Lehet ilyen hatása, hökkent meg Frank. Ez a hatása: hogy maga egyszer csak azt érzi, képtelen bent paradni azon a helyen, ahol ez az illat terjenge. Annak ellenére, hogy nem is érzi? Annak ellenére, hogy tudatosan nem érzi. Csak a rossz érzés jut el az agyhoz a tudatos szinten. És el akarnak majd költözni? Reményeim szerint igen. A férfi ismét maga elévette a kis üvegfiolát, és rátette a tenyerét. Lehet más hatása is? Nem igazán. Csak rosszul fogja érezni magát az illető, és egy idő után nem akar majd ott maradni azon a helyen, ahol ez a szer érződik. Nem fogja tudni megmagyarázni, hogy miért nem érzi jól magát, de szinte viszkepti fog a saját lakásától. És ha rosszul sül el valami? Mire gondol? Mit tudom én? Ezek nagyon öregek. Nem kaphatnak infarktust, agyvérzést vagy ilyesmi? Nem. A tudat alatti érzékelésükön keresztül az érzelmeikre hatunk. Az érzelmeik, a reakcióik felpöröghetnek, szélsőségessé válhatnak, ezeket maguk sem tudják utóber megmagyarázni, de ennyi, nem több. Nem esik bajuk. Tamási elégedetnek tűnt. Rendben van. Hogy kell használni? Maga fogja csinálni? Valószínűleg. Be kell jutni a lakásba, tehát zárt térben kell alkalmaznia. Ez már a maga dolga, hogyan csinálja. A lényeg, hogy a lakásban négy-öt helyen el kell cseppenteni a folyadékból. Olyan helyeket keressen, amik jól és soká megőrzik a szagokat. Frank megvakarta az orrát. És mik azok? Jellemzően a textíliák. Például a szőnyeg? Igen, például a szőnyeg, a függöny, az abroz, az ágynemű jó választás. Aztán jó lenne, ha olyan felületre is tudna cseppenteni, amivel sűrűn érintkezik a lakó. Például egy hálóköntős házikabát jellemzően ilyen. Vagy a kedvenc tévé fotelje. Szóval, ahol sokat és huzamosan tartózkodik, érti? Tamási figyelmesen bólogatott. Rendben van. A hangos bemondó a Genfiárat árat utasait szólította. Az asszony felállt. Mennem kell. Van még kérdése? Egyelőre nincs. Ha lenne, akkor tudja a számomat. Igen, persze, illetve egy kérdésem mégis van. Mi az? Mennyi idő alatt várható a hatás? Kardosgitta eltöprengett. Szerintem egy-két napon belül érződnie kell, és úgy vélem, négy nap után már eléggé megpuhulnak ahhoz, hogy költözni akarjanak. Ez jól hangzik, vigyorgott a férfi. Örülök, ha segíthettem, még ha a cél most morálisan nem is feltétlenül vállalható. Nem, akkor miért csinálja? Mégis számít az a fránya pénz, gúnyolódott a férfi. Számít, de messze nem ez a lényeg. Ha nem, a szellemi kihívás. Érdekel, sikerül -e most is az, ami külföldön már igen? Ezt már kipróbálta? Persze, csak akkor etikus volt a cél. Most nem az, ezért bánom is, hogy elfogadtam a megbízást. De visszamondani nem szokásom semmit. Visszatérve a vegyületre, maga miatt most egy kicsit módosítottam az összetételen, hogy gyorsabban hasson. Szóval azért csinálta, hogy megtudja, képes -e megcsinálni? Egyrészt igen, másrészt meg mindig is izgatott a manipuláció, tudja? Érdekes, maga. Az utasokat másodszor is szólították. Gitta felkapta a táskáját. Mennem kell, majd üzenjen, hogy vált be a dolog. Rendben van. Minden jót. Visszát! Az asszony elindult a beszálló kapuk felé, Tamási pedig zsebre vágta a ezer eurós fiolát, és a parkoló felé vette az irányt.